Писмо номер 5. Същата сестра сподели, че е държала сказката подадената тема пред затворниците и че е имала голям успех. Сега бе поканена да говори пред политически затворници и тя отново попита учителя каква да бъде темата. Той и отговори: Говорете върху следната тема любовта като фактор, който може да обедини човечеството в едно.